Most már figyelnem kell, hogy mit mondok, mert megy. Szóval, hogyha van bibliátok, akkor, akkor nyissátok ki, legyetek szívesek. A Timoteushoz írt második levélbe, de a második résznek a végénél, jó? És én annyira hálás vagyok a zsújért, meg a barnabásért, meg a hajnéért. Tudnotok kell, hogy, hogy most nincsenek a toppon, tehát így látni és a barnabáson él. Azt hittem, hogy haragszik rám, amikor... De hogy, hogy így betegek is itt vannak, és meg is vittek minket, és vezettek minket, és észre se lehetett venni. Szóval így annyira jó volt. Mármint nem az, hogy vezettetek, azt nem lehetett észrevenni, hanem hogy betegek vagytok, és tök jó volt. volt Tehát, nem, hogy így, nem nagyszerű volt, ebből már nem mászok ki sem, hogy... Úgyhogy eh, inkább eh, folytassuk ott, hogy szeretném felolvasni nektek a második résznek a, a végét, jó? Azt mondja a 23. verstől, én a Károli fordítást olvasom itt. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig került, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni vagy veszekedni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes aki szeliden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna neki az Isten, nekik az Isten megtérést az igazság megismerésére, és felacsúdnának az ördög töréből foglyokkát tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára. Szerintem ez egy nagyon erős befejezés, és nem akarok így visszafelé nyúlni a másik, másik bibliaórába. De, de látod, ahogy itt tanulmányozzuk ezt a, ezt a levelet, itt a második részben kapunk egy listát arról, hogy hogyan lehetünk gyümölcsözőek, hogyan lehet gyümölcsöző egy szolgálat, és ennek a listának a végén, tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy itt van egy gyülekezet, és szeretnénk, hogy gyümölcsöző legyen a gyülekezet, akkor itt ennek a listának a végén ez van írva hogy azt mondja Timóteusnak, hogy ezeket a béna veszekedéseket, a vitatkozásokat egyszerűen csak került ki. Hogyha így elkezdődik, így, így lépjél ki belőle. Az eredeti szó az ilyen, ilyen menjél messzire tőlük. Hogy így ne legyél részese, ne, ne folyjál bele, amikor látod, hogy ilyen vitatkozások vannak. És tudjátok, hogy miért, miért szólt ez így nagyon nekem? Mert én úgy gondolom, hogy ilyen pici vitatkozásokon szakadnak gyülekezetek. Ezt most hákom komolyan mondom, és ilyen pici vitatkozásokon mennek tönkre, annyira értékes kapcsolatok gyűlökezeteken belül, sőt, én látom azt, hogy néha Isten valakiket így össze akar rakni, hogy együtt szolgáljanak, meg erősen fognak menni együtt, de ilyen pici vitatkozásokon csak így fölrobban az egész, és hagyják magukat, és, és külön mennek, és én itt sírok, hogy uramatyám, ők ketten együtt mennyire erősek lettek volna. Csak gondolkozz el, és ha most te is biztos tudsz gondolni valamire, hogy hányszor te magad belementél ilyen kis vitatkozásokba, és csak gondolkozz el azon, hogy hányszor épített egy ilyen dolog, egy vita. Hányszor épített, és hányszor rombolt. Tudom, hogy vannak olyan viták, amik építenek, igaz? Főleg férfiak között. Én, tehát van, amikor összeütközünk, érdekel, és aztán oké, okay, és aztán megöleljük egymást, mert mi így ilyenek vagyunk, darabfa. Tehát, hogy nem okoztunk egymásnak nagy sérülést, igaz? Tehát vannak olyan viták, amik, amik építenek. De egy gondolkozz el, a nagy többsége a gyülekezetben, a vitáknak az arról szól, hogy jött a sátán, és valamit bele valakinek a fülébe, vagy a büszkeségét megcírógatta, és azért összeveszik valakivel. Azt mondja, azt mondja az igeit, hogy ezeket, ha akarod, hogy gyümölcsöző legyen a szolgálatod, Timóteus, az életed, a gyülekezeted, ezeket így kerüld el. Csak el tudom képzelni hogy így valaki így elkezdte volna, és azt mondja, a-a-a-a, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nem érdekel. És én ismerem ezeket az embereket ilyenkor, akik veszekedni akarnak, hogy de, de, de, de, és így, mint a, mint egy pióca így másznak vissza rád. De el tudom képzelni, hogy csak így, és én ezt szoktam csinálni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem is érdekel, amit mondani akar. De, bú, még te is ilyen vagy, nem csak az, akiről beszélni akartam. Nem érdekel. Tehát, ha szeretnéd a gyümölcsöket, mert tudod miért? Mert olyan sokszor kiderül, eltelik egy nap, kettő, és szó volt az, hogy visszagondoltál, hogy fölöslegesen veszekedtünk, vagy vitatkoztunk valamint. szó volt az, hogy ó, ha átgondoltam volna, nem kellett volna. Milyen bölcs pál, nem? Azt mondja, jó pásztor akarsz lenni, csak került ki a vita, vita helyzeteket. Ha kell, akkor vissza fogsz rá térni, de már nem a vita helyzetbe. Milyen érdekes ez, nem? akarod, hogy gyümölcsöző legyen a szolgálatod, akkor, akkor legyél, legyél, ilyen. Azt tanácsolja a timotósnak, hogy ezeket az embereket így kerüld el, majd, majd így azt mondja, hogy sőt így szeliden fenyítsed. Ez nekem nagyon tetszik. Melyik részét hallottátok meg ennek a két, két szónak? A szeliden, vagy a fenyítsed? Ha? A szeliden, a barnabás a lelki része. Őszintén, én mindig a fenyítsen. Azt, én azt hallottam, hogy az kell! Végül, tehát, hogy a szeliden, az csak, az csak egy ott van, de hogy fenyítsed! Azt mondja a pásztornak, hogy szeliden fenyítsed. Ez elkerüld először, és aztán szeliden fenyítsed. Az nagyon fontos, hogy ott legyen a szelítség, a helyreállításnak a, a, az akarata, hogy én helyre akarom ezt tenni. Hogy nem csak oda megyek és megmondom neki, hogy te miért vagy rossz, hanem avval a mozdulattal, amikor én oda megyek, hogy valakit helyre rakjak, azonnal az imalistámnak az elejére rakom. Sőt, egy pásztorom nekem egyszer azt mondta, amikor mentem valakit panaszolni hogy ez ilyen, és hogy kéne neki az erős kéz, akkor azt mondta a pásztorom, jó, ha azt tudod nekem megígérni, hogy innentől kezdve naponta legalább kétszer imádkozol azért az emberért, akkor menjél oda. Hát persze, hogy nem mentem oda. Ha? Igaz? Azt mondja, legyen. ezt jelenti a szeliden, ezt is jelenti a szeliden, hogy ott van a vágyam, hogy helyreállítsa, mert akkor nem leszek vele bántó hanem az látni valakin, hogyha valaki szeretettel rak helyre valakit. Igaz? Ezt mondja, kerüld el ezeket az embereket, és aztán szeliden fenyítsed. Nem azt jelenti, hogy csak rájuk kell hagyni, hogy pff. aztán menj, és, és mert ők is fontosak. A bajkeverők is fontosak. A, a, a, a vitatkozók is fontosak, csak neked a dolgot, hogy összeragd ezt. Milyen érdekes, nem? Ha szeretnéd, hogy gyümölcsöző legyen a szolgálatod, tudsz szeliden fenyíteni? Ha nem, akkor ne fenyíts. Akkor ne csináld. Mert csak rombolsz. Hm? Szerintem ez egy nagyszerű tanács, és csak ezért akartam így visszalépni, hogy, mert olyan sok vitatkozás lesz, tényleg, mindig lesz, sőt, szerintem egyre több lesz. Mert ugye... Nem kell azért hasa a gyülekezettől. Tehát mi nem vagyunk szentek. Sőt, mi vagyunk azok, akik tudják, hogy bűnösök, nem? Amen. Amen. De, de nem így van. Hogy mi idejövünk, és azok vagyunk, hogy. Sőt, néha ide se akarunk jönni, mert annyira mocskosnak érezzük magunkat, nem? Hogy így, hogy jöhetnék ide, nem? És akkor összejön ennyi mocskos bűnös, és akkor énekelnek együtt, meg így, Biblia óra, és. Pró és ezt, nem, hogy így, ha így nézed. De igazából Jézus szeret minket. Mi szeretjük egymást, de nem szabad elfelejtenünk, hogy mi bűnösök vagyunk. Bűnösök vagyunk. Mindegyikünkben megvan a, megvan a képesség, hogy elrontsa. Mindegyikünkben megvan a képesség, hogy vitatkozzon, sőt, Mondom, mi még inkább tudunk vitatkozni, mert van egy jobb napom, úgy érzem, hogy én szentebb vagyok, mint te, és akkor én ezt meg is mondom, hogy azért már úristen, most már a rendbe magad, mióta jársz a két hónapja, ha? hogy nézel ki. Te érted, hogy néha úgy érezzük, hogy ezt így meg is kell mondani, és aztán utána eljön egy hét, és úgy szégyellem magam, amikor teljesen lent vagyok, nem? Hogy így, ahogy mertem azt mondani, nem szabadna soha elfelejtenünk. Hogy, hogy bűnösok vagyunk, és akkor kevesebb lenne ez a, ez a veszekedés dolog. De lesz, mert elbukunk. Tehát így kéne nézni a gyűlire, hogy igen, mi bűnösök vagyunk, és egyre tisztábbak, egyre szentebbek, ahogy megyünk elő az úrral. Így van? Tudjátok, ez a tipikus... Van az a póló, amit mindig is akartam, de soha nem sikerült vennem, hogy átépítés alatt. Tud, hallottatok már róla? Van, és akkor át, ennyi az egész, de keresztény póló, de rajta átépítés alatt. De tényleg így van? Ez van. És egy építkezésen. Voltatok már építkezésen? Mi van ott? Szép virágok, mindenhol gyönyörűen káosz. ki. Ha? káosz mocsok van ilyen ilyen bag... ilyen igen, bagós munkások így érzelnek nem én most voltam dublinban és annyira vágytam rá hogy megnézzem a youtube falat. és képzeljétek el annyira csalódás volt nekem mert csak egy nagyon pici része van már meg nem normálisak szerintem a dubliniak és ott van egy építkezés és így álltak ilyen, ilyen koszos munkások, ilyen gatyá, ilyen, nem is tudom, sáros, kicsit esik az eső, és egy, hol a Youtube-faltad, keressük, mert a térkép az mondja, hogy ott van, és így mutatnak egy ilyen ekkora része, nem is tudom, az volt még meg belőle, meg egy horgony ott mellette, nem tudom, amire lehetett írni, de csak ez építkezés, az mocskos, és egyre szebb lesz, nem? Van egy része, amikor főleg, amikor az alapot ássák, akkor egyre rondább lesz, hogy nem is tudod, hogy mi lesz belőle, nem? És aztán utána hirtelen ott van valami szép. Átadás. Igen. Interaktívak leszünk ma, úgy látom, barátom. Tehát akkor csak, csak nézd ezt. A te életed, az én életem egy átépítés alatt van. A lehet, hogy a tiéd az a pincébe tart, vagy az enyém tart még a pincébe, és a tiéd már az első emeleten van. De tudtok úgy nézni rá, hogy ez egy átépítés, és hogy mindannyiunkat épít Isten? Mert akkor talán kevesebb lesz ez a veszekedés értelmetlen dolgokon. Na, imádkozunk, jó? És aztán megyünk az igébe. Csak... Ezt úgy éreztem, hogy egy muszáj egy kicsit ide lépnem, és erről beszélnem. Uram, köszönjük neked az igédet, köszönjük neked azt, hogy hogy szólni akarsz hozzánk, és arra kérünk, hogy így áld meg a közösségünket, Uram, Jézus nevében. ámen. Nem baj, hogy beleszóltál egyébként, nagyon rosszul érezd érez magam. Az nagyobb gáz lett volna a telefonot szólal, Nem. Nem, Király Királyban. Na, hát akkor, ha van bibliátok, akkor Timotaushoz írt második levél, harmadik rész, első öt vers mára, jó, és olvasom is. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Milyen nagyszerű ez az igerész. Szeretet nélkülvalók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek a jónak, nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyöröknek, mint Isten, Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket került. Fú, ez egy nagyon durva igerész, és egy pár gondolat így feljött bennem, ahogy, ahogy ezeket a szavakat néztem. Érdekes, hogy a, hogy a a, a Biblia nagyon sok helyen beszél az utolsó napokról, és amikor beszél róla, akkor szinte így így olyannak írja le, mint, mint ami most van körülöttünk. Én nem tudom, hogy, hogy, hogy látjátok ti ezt, de én itt néztem ezt a listát, és így majdnem mindegyikre tudtam volna mondani valakit. Vagy, vagy nem tudom. Sőt, néhányba így magamat is így belelögtem, na egy picit, én is olyan vagyok, de, de nem így van hogy körülnézel a világba, azt mondanád, hogy Úram Atyám már eljött Jézus, csak mi nem tudtuk. Tehát, hogy így az utolsó időkről van szó, és, és ezeket mondja itt az igen. Mi valahogy mindig azt várjuk, emberek, nem, hogy minden valahogy jobb lesz. Ti hogy vagytok ebben? Most komolyan, nézd bele magadba, és nem így vagy, hogy majd növekszik a gyülekezet, milyen sokan leszünk, és még nagyobb lesz, és a szeretet így árad, és hogy minél jobb lesz. Nem? Nem így vagy? De ez egy jó cél, tehát így nem gáz ez, de valahogy mindig így gondolkozik az ember, nem? Hogy ha Jézus itt van, akkor itt mindig mindennek jobbnak kell lenni, nem? És erre meg benyomja nekünk Pál ezt, hogy így az utolsó időkben nem azt olvasott, hogy lesznek cukik, egymást kedvelők, egymásnak főzőcskézők. Ne, nem ezt látod, hanem a brutális ellenkezőjét, hogy az utolsó időkben azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre rosszabb lesz minden. Szerintem a hozzáállásunk a, a hozzáállásunk a kérdés, hogy hogyan állunk ezekhez az időkhöz mi. És nem akartam senkibe egy kioltani, a gyertyát tudod, hogy eddig így égedben bennem valami, de most így psz, köszi. Tehát így, jó, hát akkor menjünk haza, aztán rúgjunk be, mert mindegy, mi csinálunk. Nem erről van szó, csak a hozzáállásunk. Milyen a hozzáállásunk? Azt mondja, azt mondja itt, hogy ez egyre rosszabb lesz. Ez minket egyébként bátor, kell, hogy bátorítson, hogy mi erősen álljunk az úrba. Majd erről egy pár szót. De látod, azt mondja, hogy az utolsó időkben ilyenek lesznek erre, Timóteus erre készülj föl. De azt hiszem, azért írta a hogy te meg én is készüljünk föl. Hogy ne lepjen meg, amikor valaki mocskosan beszél veled, nem a javadat keresi, megbánt. Ne sértődj meg rájuk, mert ez lesz, és egyre rosszabb lesz. Azt mondja, Timoteus, neked ebben az időben meg kell állnod, mint pásztor. És azt hiszem, hogy mondja nekünk, hogy nekünk ebbe az időben meg kell, meg kell állnunk így. És tudod, még gondolkoztam kicsit Timoteus fejével is, mert pásztor, pásztor, valahogy egyívásúak vagyunk. Talán egy kicsit jobb volt, vagy sokkal. Ha, hajlamos, hajlamos egy pásztor úgy gondolkozni, hogyha, hogyha gyűlibe valami, mondjuk elmennek emberek, vagy meghidegül a szeretet az emberekbe, vagy látja, hogy, hogy, hogy nem térnek meg egymillióan, hanem csak így nincs növekedés. Tehát, és talán te is vagy így. hajlamos úgy nézni, hogy valamit rosszul csinálunk. Vagy valamit rosszul csinálok. Én ezen mindig átmentem minden egyes gyülekezetbe amit elkezdtem. Tehát mindig -e? valamit rosszul csinálok. És aztán kiderült, hogy amúgy is rosszul csinálom, csak így Isten így jött, aztán eltávolított azokból a gyülekezetekből. És akkor most már jó. Na. Viccelek, csak viccelek. Látod, hogy néhányan csak így néztek, hogy ó, ez nem normális ez a gyerek. De tényleg csak vicc volt. Tehát akkor visszatérve egy kicsit, egy pásztor hajlamos úgy gondolkozni, amikor látja, hogy valami nem úgy történik, ahogy ő szerette volna, hanem negatívan, hogy ő elrontott mindent. Tehát, hogy ő a hibás, ő az oka ennek, mert ha ő ilyen lenne, vagy olyan lenne, akkor sokkal jobban menne ez a dolog, és a keserűség miatt láttam más rácokat visszalépni a szolgálatból. Isten hívta őket valamire, és nem úgy megy, és ne, pedig tudom, hogy Isten hívott erre, nem megy, nem megy. Jó, hát akkor abbahagyom. Biztos én vagyok a hibás, és a sátán nélkül tapsol. Végre még egy ember, aki a keserűség miatt sikerült kivennem a szolgálatból. És én azt gondolom, hogy ezek a sorok bátorítások Timóteusnak. Azt mondja, Timóteus, figyelj! Emlékeztek, az első levél elején beszéltem róla, hogy ő, ő már nagyon közel volt ahhoz, hogy elhagyja Efézust, hogy elmeneküljön. Azt mondja Pál Timotos figyelj, az utolsó időkben ezt látni fogod. És ez nem te vagy, ez nem te miattad van. És egyet soha ne felejtsünk el. A gyülekezet az nem a német Jani. Nem a német Janié. Nem a barnabási, nem a hajné, májké, blablabla, bla, mondhatnám Balázs akárkit. A gyülekezet az Jézusé. -jé. És hidd el nekem, hogy nem tudod elrontani. Oké? Okay? Csinálhatunk akármit, igen csinálhatunk rossz dolgokat, de Istenél gyülekezet. És ez olyan bátorító lehetett Timóteusnak, hogy így. Menj előre, te csak menj előre, te csak csináld, ami rád van bízva. Isten, azt mondja az első korinus levélben, Isten az, aki hozza a növekedést. Azt soha nem. Ha van egy növekedés, az nem a Grektől volt, Greg Opintól, meg a Filmecgertől, meg a... Nem, azt Isten adta. Az Isten volt, oké? Okay? Úgyhogy lehet perelni a szerzőt, ha, ha nincsen növekedés, jó? Imádkozni, hogy Uram, adj növekedést. Adj növekedést. Nagyszerű, nem? Milyen lehetett ennek a gyönge Timóteusnak, akiről már csomót mondtam, hogy gyamorbajos, szégyeli az evangéliumot, szégyeli párt, és akkor azt, azt mondja, hogy e, nyugi, csak menj tovább. Te oda vagy hívva minden, minden handicapeddel együtt oda vagy hívva, és Isten fog adni, fog adni neked növekedést. Ez nem te tőled van, hogy az emberek lesznek ilyenek, meg olyanok. Te csak legyél hűséges abban, amire van bízva. Azt mondja Máté Evangéliumában, ha jegyzeteltek, írjátok föl, 24. rész 6. versétől, Olvasom a 13-ig. Hallanzok kell majd háborúkról és háborúk híréről, meglássátok, hogy meg ne mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad, nemzet ellen, és ország, ország ellen, és lésze, lesznek éjségek, és dökhalálok és földindulások, mindenfelé, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesznek minden nép előtt, az én nevemért, és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást. Gyülekezetről beszélünk. És gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad akik soka, sokakat elhitetnek, és mivel, hogy a gonoszság sokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Akiben van. Tehát nem úgy kell gondolkozni, hogy ő benne soha nem volt. Ő benne volt, és meghidegült. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Aztán azt mondja a Máté 24.37-ben, Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. És csak lapozzatok nézétek meg egy Mózesbe, hogy milyen volt Noé idejében. Milyenek voltak az emberek, nagyon közel vagyunk ehhez. Aztán Lukács Evangélium 18.8. Mondom nektek, hogy bosszút áll értünk hamar, mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet a Földön. Milyen kérdés ez, nem? Ő jönni fog, és Jézus azt mondja, hogy vajon amikor visszajövök, akkor találok még hitet. Látjátok, hogy ez az, ami, ez az, ami történik. Tehát azt látjuk, hogy Jézus arról beszél, hogy minden egyre csúszik lefelé. Természetesen nem azt mondom, hogy az eléggé kálvinista kijelentés lenne, hogy ebben nyugodjunk bele. Hát ez van, örüljünk, hogy mi már megtértünk, a többiek meg, hát sorry. Tehát nem erről van szó. Jézus azt mondja, hogy menjetek el, menjetek el, és tegyetek tanítványán minden népeket. A római levél azt mondja, Isten vágya az, hogy mindenki megtérjen, és megismerje az igazságot. Úgyhogy egyáltalán nem erről van szó, hogy ebbe így nyugodjunk bele. Sőt, inkább figyelmeztessen minket, hogy közel van, és szörnyű lesz, és hogy még mennyien nincsenek megtérve. Akiknek hallania kell az igazságot. És tudjátok, még egy dologra kell, hogy figyelmeztessen minket. Hogy nem mi legyünk azok, akiben a szeretet meghidegül. Hm? Mert képesek vagyunk rá. De ehhez itt van az első Zsoltár, első három verse. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül. Hanem az úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a folyva, foly amit szétszór a szél. Azt mondja Isten... Hogy az, aki ott van és bele gyökerezik az Úrba, az korán még gyümölcsöt is fog hozni. Annak ellenére, ami körülötte van, nem hervad el a lombja. Ő nem fog meghidegülni. Csak gondolkozzatok el ezen, hogy mennyire fontos neked, meg nekem, hogy a Bibliád az ne csak a Biblia órán legyen az öledbe, hanem olvassad minden nap az igét. Mert Jézus azt mondta, ezzel él az ember. Egyébként meg meghal lelkileg. Ha? Mennyire fontos ez. És aki mélyre ereszti a gyökereit az igében, az meg fog állni emberek. Mert ott van az igazi lelki, lelki tápanyag. Szerintem ez egy figyelmeztetés nekünk is. Hogy ezekben az utolsó időkben így legyünk erősek. Meg van bennünk a potenciál, hogy elrontsuk, Ugye, senkinek nem kell ezt bemutatni. De amikor az igében vagyok, én meg fogok állni erősen. És akkor itt van egy, itt van egy lista egyébként, amit ugye, ugye végignéztünk. Néhány szót meg fogok említeni, ami ilyen, ami ilyen nagyon érdekes. Már elolvastuk, úgyhogy nem fogom most tovább olvasni. Tehát azt a listát fogjuk ma, ma egy kicsit megnézni. De van ennek egy gyökere. Van ennek egy gyökere, és onnan jön minden ilyen más tulajdonság. És emlékeztek, hogy hogy kezdődik ez a, hogy kezdődik ez a vers? Hogy az utolsó időkben pedig az emberek lesznek milyenek? Önmagukat. önmagukat szeretők. Igaz? Így van? Azt, azt látod ott. Én azt gondolom, hogy... Ahogy a Galata levélben ott van a léleknek a gyümölcse, emlékeztek arra a részre? Galata 5. Megvan mindenkinek? A lélek gyümölcse a szeretet. Én ezt így gondolom, hogy ez valahogy így van, hogy a lélek gyümölcse a szeretet pont. És mi a szeretet? Szívesség, jóság, hűség, blablabla, bla, bla, mértékletesség, bla, bla, bla. így Tehát a szeretetnek látod a, a, szeretetnek látod a tulajdonságait. Én úgy gondolom, hogy ebben az igevesben ugyanezt látjuk. Az emberek az utolsó időben lesznek önmagukat szeretők. Mit jelent ez? És jön a lista. Hogy milyenek? Az önzőség mindennek a gyökere. Hogyha valaki önzővé válik. És ez nagyon érdekes. És azt hiszem, hogy tényleg így nézhetjük ezt magunkra nézve is. Megvizsgálhatjuk a szívünket. De először nézzük meg ezt. Van valami baj, egyébként, hogyha valaki önmagát szereti? Mit gondoltok? Most mit mondja Jaj, Jaj, mi lenne a jó? Most... Senki nem mert semmit. Azt mondja Máté 19.19. 19. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd a fele mint magadat. Oké, okay. akkor ez így már könnyebb, ugye? Jézus mondott valaha olyat, hogy... Kezd el utálni magadat, és szeressél másokat? Soha nem mondott ilyet, Jézus, nem? Ez nagyon érdekes. Tehát, pedig sok keresztény valahogy ezt próbálja így beadni, nem? Hogy, ah, én semmi vagyok, én az utolsó, én nekem semmi nem, de mindenkit így szeretek. szintén az béna. Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, semmi baj a ha önmagadat szereted, Igaz? Sőt, kezdődjön abba, hogy önmagadat szereted. Legyél szíves önmagadat szeretni. Szerintem az mindenki számára építő lesz. Te számodra is, meg nekem is. Például, ha megfürdesz, megmosom a fogam, az neked is építő lesz, és nekem is építő lesz. Ugye? Így van? Amen! Ámen. Tehát így van, hogy abban semmi baj nincs, ha önmagunkat szeretjük. Sőt, ha én, azt mondja, azt mondja Pál Timoteusnak, hogy legyen gondod magadra először, és aztán a nyájra. Magaddal kell törődnöd először. Milyen érdekes, most a repülőn ültem, imádom a repülést egyébként, kétszer repültem életemben. Több jó. Na mindegy, és tudjátok, a szuárdeszeket imádom az elején, amikor tornáznak, nem tudom, hogy volt, volt már mindenki repülőn az a lényeg, hogy ilyenkor így kiállnak így középre, édikék, és akkor így kis izé, zacsi meg minden ott náluk, ami kell, és akkor mutogatják, hogy mit kell csinálni. Közben a pilóta mondja, hogy itt vannak a kiáratok, ott vannak, meg így, meg így vegyék fel a maszkot, meg úgy, és ők így mutogatják, tudod. Tehát a pilóta mondja a mikrofonba, ők meg így csendben Tudod, ilyeneket csinálnak, de az volt az érdekes, az volt az érdekes, hogy ezen így megálltam egy picit, hogy azt mondták, hogy, hogyha. Amennyit értettem belőle, lehet, hogy nem értettem jól. De az ki volt emelve, hogyha bármi van, ha gyerekkel vagy a gépen, akkor először ne a gyereknek adjál oxigént, hanem magadnak. Milyen érdekes, nem? Pedig azt mondanád, hogy a gyerekednek, és majd te. De könyörgöm, ha megfulladsz, akkor hogy fogsz adni neki? Akkor először adjál nek magadnak, és aztán tudsz gondoskodni a gyerekedről. Mintha ez lenne itt, nem? Csak gondolkozz el. Timóteus, először viselj gondot magadra, és akkor majd tudsz másokkal foglalkozni. És Isten lehet, hogy szól ma itt az életedbe, ebben kapcsolatban, a lelki életedbe kapcsolatban, hogy próbálsz mindenki másnak jó lenni, de valahogy nem megy. Akkor lehet, hogy gondolkozni kéne, hogy mi van belül neked. Hogy te így ettél eleget? Hogy nem valakit etessél? Te bátorodtál, hogy bátorítsál? Neked van oxigén, hogy másoknak adjál? Csak gondolkozz el, mert különben nem fogod tudni csinálni. Úgy fogod érezni, hogy belefulladsz az egészbe. Tudjátok, volt az a gínai úszó öt éve a olimpián, nem <gül> <gül> Ez fantasztikus. Csak uh, keressetek rá, uh, nem tudom mi, az, hogy a Youtube-on majd valami az angolna, vagy valami ilyesmi, ilyesmi címe, még, még megboldogult, um, nem tudom ki, közvetítette, hogy nézi ilyen, ő közvetítette. Ki volt egy De valami angol, Erik az angolna, így keresetek rá. És a csávó, tehát ezt muszáj elmondanom, még van idő, engedjétek meg, hogy kicsit is fölengedjünk ebből a feszültségből, hogy a csávó egyedül indult. Tehát <tos> <tos> <tos> <tos> egyedül indult, drágám és így, na nézzük ez a volt ott, hogy bejut el idő, tehát itt még az időket nézzük hogy meg, ő, ő maradt így egyedül szegényként, mint egy 8 sávos menencébe és így pár, fújják és a csávó elkezdett úszni de így majdnem megfulladt de érdemes megnézni a Youtube-on néz ilyen már így röhög tehát hogy így gyerekek menjen valaki mert mindjárt megfullad a csávó benne a menencébe de csak egy kérdésem van így, így hozzád te tudsz úszni, hogy aztán másokat tanítsák. Vagy megfulladsz a felénél? Mert neked nincsen. Gondolkozz el. Mert az ember úgy, úgy érzi magát, hogy úgy, adni akarok, adni akarok, és ez egy természetes, természetes érzés. És nagyon nehéz nekünk azon gondolkozni, hogy de először nekem kell rendben lennem. Sőt, néha úgy érzem magam, hogy ha most itt visszalépek egy-egy dologba, egy-egy kapcsolatba, egy-egy szolgálatba, vagy bármibe, egy kicsit így visszalépek így, hogy most megerősödjek, akkor az, az, hú, mit fognak mondani rám, nem? De Isten szeretné, hogy először legyél erős, és aztán adni tudsz, Szerintem ez nagyszerű. Szerintem ez nagyszerű, és fontos dolog. Tehát akkor szeresd magad. És aztán majd tudsz szeretni másokat. Tehát Jézus azt mondja, hogy, hogy nincs ebben semmi gond, hogy, hogy önmagadat szereted. De aztán ő valahogy így magasabbra helyezi a, a lécet. Tehát azt mondja, hogy akkor van gond, ha te megmaradsz ott, hogy csak önmagadat szereted. Azt mondja, hogy szeresd őket, akkor most már meg vagy így magaddal, így rendben vagy? akkor most ugyanúgy, ahogy magadat szereted, és na, itt jön az ugrás, ugyanúgy, ahogy magadat szereted, kezded el szeretni az atyád, fiát. Ki az? Mindenki. Hogy gondoskodok, csak képzeld el, mennyire gáz lett volna, ha nem szeretítják magatokat, mielőtt idejöttök, ha? Csak gondolkozz el. Bejöttél volna, és ilyen petrezselyemes krumpliból a maradék a fogaid között, és, és nem fésülködsz meg, és csak gondolkozz el. De szeretted először magadat, nem? De jó nekünk. Szeresd, most kezdj el, kezd el gondoskodni a körülötted lévőkről, azt mondja, azt mondja Jézus. És tudod, tudod mi, a, mi az érdekes, hogy manapság mindenki, azt mondja Pál, az... Utolsó időkben lesznek önmagukat szeretők. Ha körülnézel, a világban csak önmagukat szeretők az emberek. És kész. Sőt, addig szeretnek téged, amíg hasznuk van belőle. Ha már nincsen, akkor eldobnak. Így van? Nagyon kevés. Nem, nem száz százalékba. Tehát nagyon kevés, aki tényleg... Mert azért van a világiak között is olyan, aki tök jó fej. Tehát nem de nagyon kevés. Úgyhogy amikor ott van a világban egy olyan ember, aki próbálja úgy szeretni a körülötte lévőket, hogy önmagát, az, az ragyogni fog. Az egyszerűen ragyogni fog. Nem kell evangélizálni, nem kell mondani az evangéliumot, egyszerűen ragyogni fog az, ahogy viselkedsz. Az fog evangélizálni ahogy viselkedsz az emberekkel. És igazából én sokszor láttam már sok embert csak Beszélni az evangéliumról, és aztán nem viselkedtek úgy. Az kiábrándító. De amikor azt látjuk, hogy emberek elkezdik kör, a körülöttük lévőket szeretni, az az evangélium. Nem? Úgy, ahogy jön úgy, magukat. Milyen, milyen nagyszerű ez. És lehet, hogy Isten a szíveden, szívedre helyez most egy embert, aki így, hú, őt, igen, őt el kéne kezdenem szeretni. El kéne kezdenem gondoskodni, és csak kérdezd meg magadtól, hogy hányszor kértél magattól pénzt azért, mert mondjuk meg mostad a fogadat. Nem? Tehát, hogy így. Oké, okay, ötvenes lesz. Jó, adok neked. Péna ez. Nem? Most gondolkozom, mennyi hülyeséget összehortam itt, nem eddig? Milyen példákat? De, de csak, de csak nem, el ezen, viccelek, viccelek, nem akarom az igét sem benne benneteket sem. Csak gondolkozz el ezen. Isten azt várja, hogy szeresd most úgy őket, mint ahogy, ahogy magadat. Hogy így, hogy én nem várok érte valamit, hanem csak úgy megáldom. Valamivel. Hogy gondolkoztál már azon, hogy mondjuk a nagyon közelő munkatársad, akivel minden nap ott vagy, mi az, amit ő szeret, és amivel így meg tudnám őt lepni, és csak így adnám neki. Csak gondolkozz el, nem vodka, meg viszki, meg próbál De mondjuk talán, talán egy Guinness, vagy, vagy hagyjuk ezt az alkoholos témát. De csak gondolkozz el ezen. És most már komolyra fordítom, mert miattatok rontom el a komoly bibliórámat. Gondolkozz el, hogy hogyan tudnád megáldani. Cselekedettel. Mondjuk megcsinálsz helyette valamit, amit már régóta szenved rajta, hogy megcsináljon. Neked ennyi lenne, de csak nézed, hogy na gyerek, gyerek, csináljon. Csak, csak gondolkozz el, hogy milyen, mivel lehetné áldás neki. És csak így lemondasz magadról, és azt mondod, csak megcsinálom. Mert Jézus megcsinálta. Azt mondja a János első levelében, a harmadik rész, tizennyolcadik verse. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Szóval, meg nyelvel mindenki tud szeretni. A cselekedet és a valóság az az, az igazi, amit megérzel a bőrödön. Az az igazi. Szerintem ez nagyszerű, nem? Tudjátok, ez világítani fog a mai nap. Amikor a legtöbb ember lesz ilyen, meg olyan, meg önmagát szerető, meg önző, meg fölfúvalkodott, meg minden, ez, ez így ragyogni fog. És ez olyan jó, nem? Mert nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de én, nekem nagyon nehéz az evangéliumot néha mondani. Nem? Nem tudom, hogy hogy vagytok vele. Hogy így nagyon kevésszer érzem azt az indítatást, hogy most így bemegyek, és akkor most így mondom. Mondjuk nekem nem is nagyon kell, mert keresztények vannak körülöttem, tehát én egy keresztény irodába dolgozom. De mondjuk így, hogy nem érzem sokszor azt, hogy na most kimegyek a lépcsőházba, és hogy viszem le a szemetet. Az első ember, aki szembe jön, én így benyomom az evangéliumot. Ilyet nem csináltam, de olyat már csináltam, hogy megláttam a nénit a szeméttel, és azt mondtam, levihetem? És én hiszem, hogy ez egy kapcsolatot indított el. Ezért olyan jó, olyan jó az ige, olyan jó, hogy bátorít minket Isten. Igen, arra is, hogy vegyünk aztán bátorságot, és beszéljünk, amikor kell, de olyan jó nekem, aki kis nyúszi vagyok, hogy én hirdethetem az evangéliumot így is, hogy én szeretem a körülöttem lévőket. És ez, ez olyan jó, nem? Hogy Isten nem áll fölöttem, hogy hát ez így nem jó. Akkor jó, ha kimondod a megfelelő szavakat... Szíve, hiszünk szája, megvalljuk, ez kész. Nem, menjünk, szeressünk. És én azt gondolom, hogy, hogy ebben így gyengék vagyunk. És így növekednünk kell, és imádkoznunk kell, hogy cselekedetekkel szeressük a körülöttünk lévőket. De van még egy dolog, amit így megemlítenék, hogy ugye az önzőségről beszéltünk, és azt, hogy a, aki nem önző, az ebben a világban ragyogni fog, de hány szó vagyok önző? Öh, Rengetegszer. Hogy csak rólam szól, amit csinálok. Hogy, hogy, csak, hogy én nekem legyen jó, <gül> nem? Tudod, van egy teszt erre, nagyon tetszik, ha akarod fölírhatod a Lukács 6.45-ben van ez a teszt, amit Jézus mond. Azt mondja, a szívnek a teljességéből szól a száj. Ott van a teszt. És csak gondolkozzál el egy napodon. Gondolkozzál a mai napodon. Miről beszéltél a legtöbbet? Akkor látni fogod, hogy avval van teli a szíved. És ha állandóan magadról, meg magad körül, meg hogy neked, akkor avval van teli a szíved. De tudod mit? Szerintem ezt Jézus direkt azért mondta, hogy így figyeljünk magunkra, és hogyha kell, akkor így álljunk meg, és mondjuk azt, hogy ó, ez nem jó így. Olyan, olyan érdekes, hogy amikor beszélgetek emberekkel, nekem egyébként ez a kedvenc És nem kell attól még félni tőlem beszélgetni, jó? De, de ahogy beszélsz, tudom, hogy mi van a szívedben. A szíved, a, mert úgy fogsz beszélni, ezt nem tudod visszatartani. Tehát ez, ez ilyen. De nem is kell, tehát így nehogy az vagy hogy... De így van. De megvizsgálhatod inkább te magadat. Mivel van teli a szíved, látni fogod, miről beszéltél ma a legtöbbet. Miről beszéltél tegnap, vagy eddig. Miről beszélsz általában a legtöbbet. Aval van teli a szíved. És tudod mit ma, ha azt találod, hogy valami olyan dologgal van teli a szíved, ami nem Isten szerinti, akkor érdemes változtatni ma. Érdemes, mert akkor szerintem azért voltál -e itt ma, hogy akár abba hagyd azt, hogy önző vagy, és azt mondjad, hogy Uram, bocsáss meg, észrevettem a hibámat, és tisztíts meg, és ad, hogy más legyek. És ez annyira tetszik nekem, hogy a szívedet, tudod, hogy te nem tudod kicserélni a szívedet? Sokszor azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy nem. na majd én holnaptól ilyen leszek, olyan leszek, felejtsd el. Én már rég letettem róla 22 év után. De azt mondja a Biblia, hogy Isten így szól, hogy én adok nekik hús szívet, elveszem a kőszívet, és adok beléjük én hús szívet. Ma tudsz úgy imádkozni, hogy Uram, vedd el a kőszívemet, és adjál nekem egy új szívet. És utána viszont azt mondja az ige, hogy minden féltve őrzött a dolognál jobban őrizd a szívet, az már a te dolgod. De ő az, aki a szívműtétet csinálja. És egy nagyon jó orvos. Olyan jó ez, nem? hogy Nem, nekem kell ezt megcsinálni. Ő, ő teszi meg bennem. És csak hadd menjek végig itt ezeken a szavakon. Mert nem ez volt, nem a szavak voltak a lényeg, de, de had nézzük meg, hogy mik vannak itt. Csak néhányat, jó? Azt mondja, hogy lesznek az emberek pénzsóvárak. Először had nézzem meg ezt. És mondom, nem fogom végignézni az egészet. A szó azt jelenti, fukar... Kapzsi, de azt is jelenti, hogy nem adakozó. Nem csak azt jelenti, hogy így öö, magamnak, hanem hogy nem, nem hajlandó adni. És nem csak pénzt, bármit. Azt mondja, ilyenek lesznek az emberek. fukkar kabzsit nem adnak, csak, csak a gondolataikat a pénz köti le. Aztán azt mondja, kevélyek. Nálam ez a szó azt jelenti, hogy, hogy így hogy mások fölött megjelenő. Ez szerintem olyan jól írja le a görögbe, hogy, hogy így úgy lép be, hogy ő fölötte van másoknak. Hogy a többiek azok csak ilyen kisüzék. Örüljetek, hogy itt vagyok című dolog. Lesznek az emberek ilyenek. Mások fölött lévők kevélyek. Aztán káromkodó. És egyébként ez szerintem fertőzi az egyházat. Nem bírom elviselni. És én is néha, amikor ilyen vagyok, így, így, így, így ez Tehát Ádám meg tudja mondani, de azért ne kérdezzétek meg. Hogy azt jelenti a szó, durva, goromba, rágalmazó Isten káromló. És tudod, hogy így, hogy annyira bele tud, benne van a világunkban, meg minden, hogy, hogy téged is, engem is fog kísérteni, hogy csináljuk, és néha csináljuk. Hogy megmérgez minket. Aztán azt mondja, háládatlan. Ami, ami nálam azt jelenti, hogy ilyen köszönet nélküli. Hogy csak így, még jó, hogy megcsináltad. Nem vagyok hálás neked. Aki úgy gondolja, hogy minden csak így magának köszönhet. Hogy ezt én csináltam. Aztán tisztátalan. Egyébként egyszerűen annyit jelent egy szó, hogy gonosz. Gonosz. Aztán szeretet nélkül való. Ez ilyen kemény szívű. Kemény szívű, de képzettek, el, hogy oda volt írva a zárójelben, hogy a családja felé. Ez milyen érdekes, hogy, hogy ezek szerint a görögben van erre külön szó. Tehát szeretet nélkül való a családja felé. Wow! Istennek fontos, hogy a férfiak szeressék a családjukat. Aztán azt mondja, hogy kérlelhetetlen, ez ilyen engesztelhetetlen. Biztos voltatok, láttatok már ilyet, ez a, amikor hiába mondod, és már megaláztad magad százszor, és nem. Tudod, és így nem, és nem váltod. Vagy ez a megbocsátok. Közi. Aztán azt mondja, mértéktelen, mértéktelenek. Ez azt jelenti, hogy erőtlen és önkontroll nélküli. Nem az, hogy teljeszi magát, vagy minden, nem, hogy nincsen önkontroll. És ez ugye a lélekben járásnak a hiánya, hogy nincsen önkontroll. Aztán azt mondja, a jónak nem kedvelője. Ez azt jelenti a görögben, hogy ellene van az erkölcsi tisztaságnak. Milyen érdekes? Mert ezt is látom ma. Hány, hány olyan gyülekezet van, ahol összeadják a melegeket? Hány olyan gyülekezet van, ahol rendben van a házasság előtti szex? Hány olyan gyülekezet van, ahol azt mondják, hogy hát így vagyunk teremtve, ez így. De nem. lesz lesznek az emberek ilyenekkel. Látod, milyen érdekes. Aztán azt mondja, hogy vakmerő. Az azt jelenti a görögben, hogy meggondolatlan. Tehát nem egy ilyen bátorságról van szó, hogy fú, micsoda vakmerő, mint... Nem tudom, Jackie Chan, vagy nem tudom, hanem meggondolatlanok, hogy nem gondolják át a dolgokat, nem imádkoznak, csak így bum, mennek. És ez, ez inkább az, ami Péter volt a gecsemáni kertjébe. Ez a, hadd vágjam őket, és akkor kasza volt össze-vissza, és leesett a fül, ugye? Az, az, ez jelenti. Meggondolatlanok. Ezt is látom nem várnak az Úrra, nem imádkoznak, sőt, én ugyanez vagyok néha. Ami nagyon nem jó. És az utolsó, amit meg akarok nézni, hogy felfúvalkodottak. Mert ezeket meg nagyon sajnálom. És az azt jelenti, hogy nagyon érdekes volt, tehát nekem a Bible Discovery van, teljes verzió, meg minden. És ezt írta, figyelj, ezt írta, görög. Elszállt agyú. Gőktől eltelt, és szerintem csak próbálták leírni azt a szót, ami ott van valahogy, szerintem nagyon jól sikerült. Ez a felfúválkozott ember, milyen érdekes, nem? Ebből is látok egy párat a gyülekezetekben. Nem jelenti az, hogy baj, hogy ott vannak, oké? Okay? Mert mi nagyrakás bűnös emberek vagyunk. De ha ma itt vagyunk, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkozni magunkon, hogy mi, mi vajon beleesünk valamelyikbe? Mi nekünk változtatni kell ezeken? Mert ezeket nagyon is látni így a Gyüliben, Ugye a kegyesség látszata megvan, ugyanúgy énekelnek, azt mondja Pál, a kegyesség látszata megvan náluk. Ugyanazt csinálják meg minden, de aztán közben ezt látod róluk, hogy ilyenek, meg olyanok. Nem? Azt mondja Pál, hogy ezeket így kerüld el. Kerüld el, mert meg tudnak mérgezni téged. Meg tudnak mérgezni ezek, ezek a dolgok. Tudjátok, akárhogy is nézzük, és majd itt fogjuk befejezni, a jellemünknek növekedni -e kell Krisztusban. Az evangélium nem mondja, hogy nem kell növekedni a jellemnek. Az evangélium azt mondja, hogy ingyen kegyelemből jöttél az Úrhoz, és nem kell érte semmit csinálni. De ugyanúgy elmondja nekünk a Biblia, hogy el kell jutnunk a Krisztusban a nagykorúságra. Ami meg a te, meg az én dolgom. És tudjátok, olyan mélyre mész Jézussal, amennyire csak akarsz. Szokták mondani, hogy valamiben amennyit beleraksz, annyit fogsz belőle kivenni. De nagyon érdekes, hogy az evangéliumban azt írod, hogy ha te adsz, akkor neked bőven megnyomottat adnak majd vissza. Ha? Ha te adsz, hogy növekedj, Isten jönni fog, és odaadja a száz százalékát. Valaki egyszerűen azt mondta, hogy, és ez nagyon jó, ha te adod a száz százalékodat, Isten is adja a száz százalékát. Baromi nagy különbség van. Nem jó ez? Ez nagyszerű. Ez most is könnyeket hoz a szemembe, hogy én, nekem nagyon kicsi az a száz százalék, amit én tudok de akkor Isten jön. És ő adja a száz százalékot. És növekedni fog a jellemünk. Olyan jó, hogy nem ismertetek 22 évvel ezelőtt. Isten növelte a jellememet. De tudjátok, hogy ez, ez egy fontos dolog. És ne hagyjátok annyiban. Imádkoznunk kell. Mert mindegyikre, amit itt fölolvastam a listába, megvan rá, megvan bennünk a lehetőség. Hogy ilyenek legyünk, olyanok legyünk, amolyanok legyünk. Inkább maradjunk így benne az úrban. Erősen. És tudod, ma, ha van olyan dolog, amiből meg akarsz térni, ne menj el, hogy nem csináltad meg. Ma, ahogy meghajtjuk a fejünket, és imádkozni fogunk, Imádkozz az Úrhoz, hogy Úram, bocsásd meg. Azt mondja az ige, hogy amikor mi megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól, egy János, egy kilenc. Tedd meg ma, hogy Isten megtisztítson. Ez olyan jó. Úgyhogy tegyük ezt ma, jó? Csak egy perc csöndbe leszek, és csak így magadba menj az úr elé, és aztán bezárom majd émával, jó? Menjél, Atyánk! Köszönjük neked, hogy olyan Isten vagy, aki hírgalmas vagy, ez rizik. Köszönjük, hogy kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy nem kell szégyelnünk a régi életünket, nem kell szégyelnünk azt, ami akár eddig a pillanatig történt, mert Te helyreállítottál bennünket, és most benned szentek vagyunk. Köszönjük, Uram! Segíts nekünk erre emlékezni. Kérlek, hogy így bocsásd meg a védkeinket, és imádkozom most azokért a dolgokért, amiket itt a itt fölhozt, fölhoztunk itt csendben. Kérlek, Atyám, segíts mindannyiunknak, hogy megtérjünk ezekből. Hogy hátra arc legyen. Kérlek a lelked erejét adjad, hogy, hogy ne csak szó legyen, hanem tettek legyenek. Uram nekünk nagyon szükségünk van rád, ezért jó kereszténynek lenni, mert ez valami valóságos. Nincsen, nincsen recept, hanem egyszerűen csak ima van, és aztán azt, azt halljuk, hogy te majd jössz, és te csinálod. Uram, kérlek, hogy ezekben a dolgokban, amiket ma ide leraktunk a lábad elé, segíts növekedni, segíts megtérni. Atyám, és kérlek, Uram, hogy így áld meg ezt a gyülekezetet. Imádkozunk, Uram, azért is, hogy gondoskodj, Uram, küldj egy pásztort, egy vezetőt. Szükségünk van rád ebben is, Uram. El vagyunk bátortalanodva ebbe. De nem akarunk panaszkodni várjuk a, a megoldásodat. Atyám, kérlek, hogy gondoskodj erről a gyülekezetről így is. Kérlek, Szentlélek. és köszönöm, hogy annál jobb nincs, amikor Jézus a pásztor a gyülekezetnek, az biztos. És mi most így egy az egybe érezzük ezt itt. Atyám, de kérünk, hogy gondoskodj így is. Hogy hogy nehogy a keserűség gyökeret verjen a szívekbe. Én imádkozom azért. Atyám, kérlek, hogy így áld meg most így az estének is a hátralevő részét. Imádkozunk, Uram. Szeretnék imádkozni Barnabásékért, hogy hozzá gyógyulást, Uram. Hozzá gyógyulást oda a családba, Atyám a gyerekeknek is, és három hete megy ez az egész, Uram. Kérlek, hozzá szabadulást, Jézus. Atyám, imádkozom ugyanígy hajnél is, kérlek hozzá gyógyulást. És atyám, csak kérünk, hogy így mozdulj ezekben a dolgokban is. És imádkozunk, győrér, uram, hogy hozz egy ébredést azok között, akik felé mit tudunk szolgálni. Uram, nem mi találtuk ki a cukorkát, úgyhogy így tudom, hogy van egy csomó gyülekezet itt ebbe a városba, de. Imádkozunk ébredésére azok között, akik felé mi tudunk szolgálni. És használj minket. És add hogy, add, hogy először a cselekedeteink beszéljenek helyettünk ezen a jövő héten is, Uram. Nagyon szeretünk téged, Jézus. Köszönjük, hogy találkoztál velünk ma. És imádkozunk, Uram, hogy jövő héten csak hozz még új embereket a gyülekezetbe, akik így megismerhetnek téged. Mert te hozod a növekedést, Uram. Köszönjük neked ezt Jézus nevében. Amen.